Egunon guzioi, astelena da gaurko honetan, ekainak amaika ditu, eta orain bertan amala graduko temperatura daukagu berriozarren gaurko eguna, ez da aurreko batzuk bezain fresko, bezain beroa izanen, freskoa baizik, hogei graduko temperatura izanen dugu gehienez, eta euria aurreik ustean dute gaurko egunerako. Nafarroako eta Euskal Herriko kontuekin hasiera emanen diogu gure gaurko albistegiari eta asteburu honetako albisteetako bat Euskal Herria bildu koalizioaren aurkezpena izan da Eker abertzaleak eak, aralarrri eta alternak Euskal Herria bildu hauteskundeetarako marka aurkeztu zuten atzo Guarddian Donostian Eusko Legebiltzarrrierako urrengo bozetan aurkeztuko duten koalizioa izanen da eta aurkezpenean esan zuten ez Euskal Herriak bizi duen UN historikoaren aurrean gobernuen inmobilismoa salatzen duten guztien erreferente politikoa izanen da berrrihun bat lagun bildu ziren ekitaldian eta Markarekin batera webgunea ere estrenatu zuten. Euskal Herriari dagozkion eskubide non espena eta oiekiko errespetua aldarrikatuko do dutela gatazka gainditzeko ere esan zuten Gernikako akordio arekiko eta haieteko adierazpenarekiko konpromisoa kompromisoa agertuz. Eureka Zientzia Museoan egintzen aurkezpena Miramonen eta an izan ziren Rufi Etxeberria Pei Jaurizar, Pachi Zabaleta eta Oskar Matute. izenarekin batera ikurra ere aurkeztu zuten Euskal Herriko mapabe berdearen ondoan irakur daitezke, EH izkiak grisez eta bildu izena berdez. Aurkezpeneko testuak amaia agirresarobe alternatibakoak eta dani maestu aralarrekoak aurkeztu zituzten. Agirian diote koalizioa osatzen duten alderdiek, orain arte bide ezberdinak ibili badituzte ere, koalizioa bilgune dela, sistema gaindituko duten duen eredu bat behar dela sinesten dutenen Bilgunean. Haien eh, ingurunearekin arduraz jokatzen duen harriman baten alde egiten dutela ere gaineratu zuten gizarte aldatzeko beharrea azpimarratzen dutela eta jakinik ez dela demokrazia benetakorik izanen emakumezkoak eta gizonezkoak eskubideetan berdin izan arte gaineratu dute Haeskundeetatik araratago doala indar subiran isten koalizioa akordio estratekoekatan oinararritzen delako eta horiek garatzeko asmoa dutelako bai kalean baita erakundeetan ere Espainia herri eskatera eraman duen sistema aldatzeko ezkerrriko koalizio subiranista dela Euskal Herria bildu esan dute agirian Euskoia aurlaritza Afarroako gobernua eta Espainiak ez dutela e egin gaineratzen dute ez dakitik elako edo ez direlako ausartzen. Eta Nafarroari dagokionez hezkuntza publikoaren aldeko martxa berdea abiarazi zuten atzo herriberan eta Ekainaren 17 amaituko da Iruñean. Aipatu, antolatzailek Aipatu duten ez, Nafarroako gobernuko hezkuntza e, Saia edo ezkuntza Departamenduak atzera Egitea bilatzen du Martxa berde honek Murrizketa politikan atzera ba, e, Madrilen Egiten ari denari Segidismoa edo jairraikortasuna Ez e, aplikatzea Eskatzen diote Nafarroako Gobernuari Eta e, Martxa berde honek onen xustatzaileak dagoeneko seinadura bilketa bati EKIN dioten ba, Jose Iriba hezkuntza sailburuari emanen DIZKIOTE sinadura hoiek guztiak datozen egunetan Berrio zarrera urbilduko gara orain, eta datorzen egunetarako e, kontuak, agenda kontuak aipagai izanen ditugu. Iliaren amabostean, hau da datorren ostiralean, udako kanpainaren hasiera izanen da kirol tabernan, kiroldegiko tabernan. Kiroldegiko taberna honek eta baita kiroldegiak berak jai egun berezia prestatu dute heldu den ostiralerako hilak 15 udako kanpainari hasiera emateko modu horretan arratsaldeko zazpietatik aurrera aurrentzako jokoak izanen dira eta aurren ostean gau pasa musika eta bestelako sorpresekin beraz esan esan e bezala hori kirollegiko e tabernan izanen da kirol ta bernan datorren ostiralean Chaleko zazpietatik aurrera. Eta behin e, udako denboraldi horretan e, bete betean sartuta andik 2 eguneran e, txirrindularen eguna ospatuko da Berriozarren urtero bezala gure herriak festa hau hartuko du helduden ekainaren 17 aurtengoa, aurrengoa edizioa izanen da eta goizeko 10 tardietan hasiko da eguzki plazan izena emateko kiroldegira jo dezakezuela da eta 3 euro ordaindu be Esterik ez, Lasterketaren egunean bertan ere, izena eman alizanen duzue, goizeko hamarriak laur, laur den gutxiak baino lehen, eta ordainagiriarekin Lasterketa amaitzea opari bana emanentzaile, parte hartzaile guziei, eta txirrindula baten zozketan ere parte hartuko dute. Bestelako kontuak, aurrentzako proposamenak e, udarako, berriozarko udalak, hiri udalekuak antolatu ditu, 2000 urtetik, 2000 urtera bitartean jaiotako aurrei zuzenduta, munduko altxorreak oien bila etorri nahi, izen burupean antolatu ditu, hiri udaleku hauek, e, abuztuaren seitik, hogeita laura bitartean eginen dira, e, astelenetik ostiralera, goizeko bederatzi etatik ordubietara, eta taldeak euskaraz zein gaztelaniaz antolatuko dituzten dagoeneko izena eman dezake e, ekimen honetan ekainaren haabostera bitartean eginhal izanen duzue inskripzioa 0 hamabi telefono zenbakira deituuz. Astelenetik ostiralera goizeko zorzietatik harriatsaldeko zazpietara eta larun batetan goizeko bederat zititehar dietatik e, ordu bata terdieak harten Erreoldatuek... E, hogeita hemeretzi euro ordainduko dituzte eta errioldatu gabeek berriz berri hogeita Eta argibide gehiago behar baldin baduzue edo zerbait proposatu nahi izatekotan kultur zerbitzuran deiiz dezaezue Kultura bildua berriozar puntuez helbide elektronikoan kultura. Sez idattzita bilddu berriozar puntues edota bederatzi lau sortzi bat 6bost 6 telefono zenbakkira bederatzi lau zorzi hiru 0 bat sei bos, sei. 3. Okay. Eta gure albistegiarekin amaitzeko beste ekimen bat oraingo honetan e, asteburu honetarako Mendi Martxa Mendizaleak Los Amigos dela Montaña taldearen ezohiko ateraldia. E, mendi talde honek ohiko egitaraguaz gaindi beste ateraldi bat antolatu du urrengo astebururako. Oraingo honetan Riglosera Joanen dira euskaraz mayoetan zehar ibilaldia egin iteko ateraldia beti bezala goizeko 8 izanen da eguzki plazatik. Eta honekin amaiera emanen diogu gure gaurko albistegiari informazio gehiago datozen orduetan Berriozari irratean FMko 100.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten